За попередньою домовленістю, весь процес екзекуції козаков освітлював кишеньковим ліхтариком. Ще не збагнувши до кінця весь трагізм свого становища, поранений Мокін чомусь вибіг в обробний цех, ризикуючи поділити долю всіх тих нещасних тварин, котрі саме тут набувають тваринного вигляду. Та, мабуть, побачивши закривавлені оцинковані столи, він кинувся назад, де на нього вже чекав тарда. Козаков світив а Тарда стріляв, потім світив Тарда, а стріляв козаков. Мокін вже нерухомо лежав на підлозі, але цього їм здавалося замало, і вони всадили в нього ще дві кулі. Тіло поклали в багажник, вивезли в лісопосадку і кинули в яму, заздалегідь викопану ними, як сказано у матеріалах кримінальної справи, спеціально для трупів, у множині. Наслідстві Тарда показав, що Мокін був його другом, але тільки усунувши його, можна було наважитись на черговий денний напад. Охоронець із незарядженою рушницею Обравши новий об'єкт нападу, касира колгоспу «Росія» Кироградської області знову збирали розвідувальні дані. У першої ж бабусі, яку зустріли в селі Червонокостянтинівка, а колгосп був прописаний саме тут, запитали, коли дають зарплату. Мовляв, цікавляться тому, що їм теж належить, як шабашникам. Бабуся, втративши всяку пильність, хоч опитуючи, не викликали довіри, сказала п'ятого числа кожного місяця. Ще кілька разів, ніби ненароком, приїжджі перепитували про це у селян, і ті охоче розповідали, що в банк по зарплату відряджають косира Титаренко, що для цього їй виділяють автобус і охоронця із мисливською рушницею прикинули, що маючи кулемет, пістолети і гранати, легко впорюються. Уважно вивчивши маршрут руху касира, обрали місце нападу, де зручно було атакувати із засідки, а потім швидко зникнути вічною дорогою. На поготові мали бути автомобіль Нива і мотоцикл Ява. 5 вересня зустрілися в обумовлений час, щоб обговорити деталі. Передбачили ніби все. Перевдяглися у сорочки військового зразка, замінили номери на Ниві і мотоциклі, поклали в мішок Дегтярьова дві гранати і два пістолети, туди ж шматки капронових панчів, які мали правити за маски. Щоб переконатися у тому, що гроші в банку одержані, Тарда на мотоциклі супроводжував автобус до рейцентру Петрови. Козако вже в кущах чекав його, Незабаром Тарда повернувся і ствердо кивнув головою. Отже, диспозиція була така. Тарда з пістолетом і гранатою залягає по один бік дороги, козаку із кулеметом, пістолетом і гранатою – по другий. Далі події за свідченням водія автобуса кухти. Коли виїхали з райцентру, в автобусі було кілька попутників. Місцевий завмаг мав заїхати на базу за товаром, агроном до сільгосп управління, інженер у сільгосп техніку. Що до охоронця Левченка, то він був зовсім не охоронцем, а водієм вантажівки, і напросився охороняти зарплату лише тому, що мав дістатися до райцентру в особистих справах. За свідченням кухти, рушниця супроводжуючого була незаряджена, і два патрони до неї лежали поруч на капоті. Отака вогнева міць проти озброєних як диверсанти бандитів. Діставшись до райцентру Петрове, Усі розбіглись, хто куди, зокрема, касир Титаренко в банк, завмах требухова на склад, відбирати товари, а охоронець Левченко, кинувши свій пост в автобусі разом з рушницею, поспішив до ощадкаси, де мав зняти гроші із свого рахунку для особистих потреб. Поки кухта збирав пасажирів по райцентру, поки завмах завантажувала товари в автобус, касир Титаренко гроші одержала і розгублено чекали на свій транспорт і свою охорону біля дверей банку. Зрештою усіх позбирали, а на вільні місця взяли всіх бажаючих, не відмовивши жодному з них. Як пояснював кухта та слідчому, в автобусі були навіть чиясь теща і якась пенсіонерка. Хоч повторюю, при транспортуванні грошей присутність сторонніх суворо забороняється. Кулеметна черга по беззахисних людях. Отож тоді, як Кухта мав вирушати назад в село, в салоні автобуса вже сиділи одинадцять чоловік, вісім з яких, крім касира, водія і охоронника, не мали права навіть наблизитись до нього. Цього разу поряд з касиром мало не загинули і всі випадкові пасажири. Через кілька хвилин після того, як Кухта укомплектувався, вирушили додому. Чи траплялися зустрічні машини? питав згодом слідчий. «Здається, Волга директора Радгоспу Маріампольський. Хтось переганяв? Ні, ніхто». Версію про те, що в нападі брав участь директор Радгоспу Маріампольський, слідство могло б відкинути відразу, але все ж таки і її перевіряли. Тим часом автобус з одинадцятьма пасажирами вже поспішав на зустріч з озброєними бандитами. Проїхали розвилку на село Братське, і приблизно за кілометр до іншої розвилки, що вела у Червонокостянтинівку, кухта раптом почув глухий удар.